Нове прізвище мусив ствердити Кагал і окружний Ребе, а апробувати – пан Крайсгауптман. Що я можу більше сказати? Брали хабарі і Ребе, і найстарший в Кагалі, а через своїх людей – сам пан Крайсгауптман. Ой, тоді цвіла така спекуляція з тими прізвищами – Пани-старости поділили прізвища на першу, другу, третю категорію. Нелюся розуміє? Найдорожче коштувала перша категорія. Це були прізвища квітів або дорогих каменів. Ну, наприклад, Розенталь чи Гольдштейн. Менше коштували звичайні камені, як Азеншток чи Керн. А хто не мав звідки дати куку в руку або розсердив чимось скагал чи старосту? Тому на зло давали погане прізвище ну, наприклад, гунт, штір, а звідки суліман. Я зараз буду казати. Мій прапрадід був собі зовсім бідний єврей. Ну, що з того, що бідний, але прізвище треба мати. Староста розсердився на нього, що він такий зовсім бідний єврей, і сказав, будеш називатись Гунт, то страшне, ну ні. Але мій прапрадід, хоч зовсім такий бідний, він був хитрий. Він пішов заявив, що пан староста казав записати його так, як називається його вельможний собака а собака пана старости від 1788 року називався Суліман. Ну, і так пішов рід Суліманів. А чому собаку назвали Суліман? Тому що її подарував панові старості якийсь перський чи турецький купець, який проїздив через наше у Львів у своїх справах. Цікаво. Що значить цікаво? Я казав Нелюсті, що я люблю читати псалми Давида. Але я спочатку почитаю історію, а тоді вже псалми. А що Нелюстська буде говорити, як їй скажу, що цісарева Марія Тереза мала бути дуже гарна? Гарна? Що значить гарна жінка, коли в неї немає доброго серця? Може, Нелюся плутає її з цісаревою Елізабет. Жінкою Франца Йосифа. Ой то була пенкность Цици, вона була майже така гарна, як нелюська. Але Марія Тереза, як вона могла бути така гарна, як вона видумала закон, аби, ну, я перепрошую, що буду таке говорити при ясних очах нелюськи, аби євреї не множились. Ну, так, аби я здоровий був. Патентом з 1776 року було заборонено галицьким євреям женитись без дозволу губерніум А бідні взагалі не могли одружуватись Аби мати право, Нелюська чує, аби мати тільки право подати прохання до губерніум, потрібно було аби маєток того, хто подає прохання, коштував щонайменше 500 злотих ринських. А це був великий маєток. А шлюбна такса складала 10% від маєтку. То був прогресивний податок. Ой, то дуже заплутана справа. Але це було вигідно урядові. Вже у 1784 році Ті такси дали урядові 40 тисяч злотих ринських. А хто не мав грошей, ну то що? То брав незаконний ритуальний шлюб, і діти не називались по-батькові, а по-матері, і були урядово, були, я перепрошую за погане слово, байстрюками. Це були важкі часи для єврейського народу у Галіції. А Нелюська каже – що Марія Тереза була гарна. Але і між нашим народом, як між вашим, в ті важкі часи не було єдності. У 1797 році знайшовся такий падлюка, ну, такий паршивий пес, Соломон Кофлер, який вніс до держави проект, аби стягати податок від запалених свічок у суботу та свята – і від свічок ханукових і весільних Він разом з іншим таким паршивим псом Тобіяшем Штайнбергом Захотіли орендувати в держави Свічкове на Східну Галіцію Єврейка, яка б не заплатила свічкового Була б визнана за безбожно А уряд не міг терпіти безбожних у себе І тому безбожних жінок чекав кримінал Буки, арештантські роботи, а не рідко і конфісканта-подушок, ну, одягу і таке інше. Така собі трохи менша пацифікація. Я не знала, Суліман, що ви так знаєте історію. Що? Треба бути ще більшим шуєю, як Суліман єсть, щоб не знати історії свого народу. Чи Нелюська згодна зі мною? Неля була згодна, хоч історію свого народу знала слабо, а то, очевидно, спотворено. Неля, яка так пройнялася спільною героїчною долею з Маркіяном Івашковим, що й у вісні марила нею, у хвилини розсудливості втрачала впевненість що слідчий повірить в її активне членство в ОУН, якщо їй доведуть, що вона могла бути тією таємничою жінкою, що на польсько німецькому кордоні випадково всунула несвідомому шифльованому портфель з револьверами, то каверзна нитка, яка мала б заплутати справу крука, розпадеться, як спопелілий сірничок. У світлі такої можливості, а можливість велика, всі багатозначні натяки Романика на те, що його хлопці відіб'ють Івашкова з рук охорони, коли та вестиме його на суд, де він мав би виступити як свідок, здаються наївною казочкою для дошкільнят. У Нелі, Залишилася ще слабка надія, що її негайно, бодай ненадовго, посадять в тюрму за введення влади в оману неправдивими зізнаннями. Що ж, нехай буде й це. Аби тільки дістатись за ґрати, а там знайдуться такі, які навчать її, як бути далі. Залишався для Нелі невиястаним один пункт у цій досить заплутаній історії. Чому Романек, саме її, не члена організації, втяг у цю конспірацію? Обставина, що вона захопилась Івашковим, і, і Романек знав про це, не витримувала критики. Серед їх гурту є досить дівчат-фанатичок, які пішли б на цю жертву, і які в ім'я ідеї – Признали б себе не лише нареченими, але й полюбовницями Маркіяна. З іншого боку, в цьому мусить бути якась причина, логіка, сенс. Вони з нею не просто бачились. Той старашний чоловік, що сунув револьвера під самі очі, не жартував. Неля інтуїтивно відчула, що він зміг би виконати свою погрозу. Все поміж нею і ними відбувалось не на ніби, а, на жаль, серйозно. Врешті Неля так увійшла в роль тієї незнайомої, яка зустрілася з шифльованим на польсько немецькому кордоні, що була певна. Янічик повірить її зізнанням. А якщо повірить, то зрозуміло, що суду відразу у в'язницю. Саме тому Неля не прощалась з мамою. Вважала, що це менш жорстоко, ніж заставити Олену пережити сцену розлуки. Прямуючи до суду, Неля мала сподівання, вірніше, перечуття, не справдилось ні те, ні друге, що хтось з рідних перейде їй дорогу і, бодай, визнає, що вона, Неля Річинська, без страху і жалю йде на подвиг. Це мало б для неї таке велике значення? Усвідомлення, що її родина по черзі використовувала її як знаряддя, болюче пекло Нелю. Слідчий не захоплювався її вродою, як перше. Навпаки, вдав, ніби на силу впізнав. Не виявив і здивування, що вона знову прийшла до нього». Здавалося, що й поглузувати з неї не мав охоти. Був ідеально знудьгований. Неля виклала йому справу, як навчив її романик. Ще раз змалювала сцену, як вона з портфелем, повним револьверів, опинилася на польсько-німецькому кордоні, ревно описала місцевість, вокзальний будинок, портфель, ба навіть погоду того пізнього вечора. Коли скінчила і підвела очі на слідчого, помітила, що він весь час бавився брелоком для свого годинника. «І все?» – спитав офіційно. «Все?» – розгублено відповіла вона. «От і гаразд. Дуже добре, пан Норічинська, що ви прийшли і склали зізнання в цій справі. Хоч ви...» Оскільки мені відомо, мали завдання завіклаць діло, та вийшло навпаки. Внесли потрібну ясність у слідство. Добре. Тепер ми складемо протокол, ви підпишетесь під ним, і вас відведуть у тюрму. Неля відчуває, що він стежить за враженням, яке справить на неї його заява. Тільки, не зрадити свого задоволення. Опустити кутики губ. Лице здаватиметься нещасним. Не боїтеся? Не маю права. Гм, психічно вас підготували добре. Вітаю. І вони трохи навчились працювати з людьми. Так як ваше здоров'я? Неля почервоніла. Нічого. То мене... «Все ж таки менінгіт – страшна жач!» Нелі здається, що від останньої зустрічі він потовстів, а скронім додалось срібних волосків. Неприємно, коли у мужчини червона шкіра. Всім м'ясники мають фіолетово-червоний колір обличчя. Добре скроєний костюм. Певно, не нашівський кравець шив. Який буде костюм, що його вперше вбере Маркіян на волі? А ви знаєте, пан Нонелю, поки що в нас тюрми поганенькі і місця мало. Це змушує нас політичних тримати в одній камері з посполитими. Пані, представляй себе разом з злодійками і проститутками. Неля мовчить без завзятості, без напруги сили волі, просто немає що сказати на це. А що ви зробите, як котра з них захоче вас мати за коханку? Ви знаєте, що таке лесбійська любов? Тут у Женелі не залишається нічого іншого, як взагалі мовчати. Жаль, що ті негідники граються вами, а першу скрипку веде, скажу вам по секрету, ваш кузенчик Ілакович. Нелі хочеться недовірливо насмішкуватою міною показати Янічикові, що їй знайомі, принаймні з розповідей, провокаційні методи слідчих. Не така вона вже недосвідчена в цих справах, як йому здається». Якраз Неля повірить йому, що її кузен Славко замишляв що-небудь проти неї. І з якою б це метою, якщо можна запитати? «Ви мені вірите, пан Річинська? «Не вірю». «Серйозно?» «Так», – відповіла з гідністю. «А якщо я вам доведу?» «Ви мені цього не можете довести», – задумався. А якщо я вас логікою аргументу переконую. Ваша справа. Я однаково не повірю, що мій кузен Ах, панно Нелю, ті кузени тепер, вони теж перевелися за певням панём. Тож слухайте. Ілаковичу, як вождеві націоналістів на нашівщині, вщині почало тріщати у хвості. «Надто вже лінивим і бездіяльним став ваш кузен. Вони, осли, не знають, що в нього іншого виходу немає. Нам, ясна річ, це на руку. Але його молодичкам не до густу. Отож, пан Ілакович-юніор вирішив довести компадьонам, що для справи він ладний і красуною кузиною жертвувати». Вся ота історія з зустрічю на німецько-польському кордоні – суцільна нісенітниця, глупота. До речі, ніякої жінки там не було. Не тільки вас, а взагалі. Крук впризнався у всьому без особливих зусиль з нашого боку. І огульня сама концепція рятувати того махрового з минулим боївкара вплутуванням панни Нелі Річинської Цю справу більш, ніж наївна. А проте знайшлися дурні, що йому повірили. Це я, перепрашем, не вас маю на думці, точніше, не лише вас, пан Нонелю. А якщо я сама признаюся у всьому письмово? Тільки розпач міг так виявитись. Яніча кривиця. Навіть наївність панянок повинна мати межі. Змушений вам сказати, пан Нонелю, що ті панове вас не повністю поінформували. Повинні були вам пояснити, що признання у злочині – це ще не доказ злочину. Ви мусили б нам довести свою вину, а це вам не вдасться. Ви заплутаєтесь при першому ж перехресному допиті а за введення влади в оману? Хапається вона соломинки, як той потопаючий. А, це ви знаєте, добре. Так от, є така стаття, пан Норічинська. Якщо ви дуже захочете, то ми можемо підвести її під вашу особу, але, на жаль, з цього нічого не вийде. Ваш швагер, доктор Безбороцько або приятель вашої родини, пан Рафаїл Суліман, подадуть до суду лікарську довідку, що ви недавно хворіли менінгітом, і ми будемо змушені випустити вас на волю. Тому, аби не було зайвого клопоту, і вам, і нам, ідіть спокійно додому. А своєму козенові скажіть, хай вдруге вас не дурить. Із вашим нареченим паном Івашковим як залишитись солом'яною нареченою, а чи може на зловорогам візьмете з ним шлюб у в'язниці? Ех, панно Нелю, панно Нелю. Та все разом лише великий фарс. Колись у юності ще за царя я теж бавився у конспірацію, але дяблі то віджон, так мені здається, сьогодні якось воно розумніше виглядало. Каждому разі серед нас не було стільки запроданців. Неля вийшла від слідчого не менш запаморочена, ніж тоді від Сулімана з вулиці Кінської. Лише великий фарс. Славкові треба підтримати авторитет у організації, і вона вдає, ніби для користі справи, не вагаючись, жертвою близькою родичкою. А де певність, що для створення того авторитету не для вигляду, а насправді не пожертвував він життям Маркіяна Івашкова? Один великий фарс. З цією різницею, що у фарсі герой виходить сухим, а життя Маркіяна знівечено. А що як дійсно справа, за яку постраждав Маркіян лише великий фарс? Мамо, мені страшно Закенеля дійшла з суду на вулицю Куліша Вона зважилась на один незвичайно сміливий крок Хоч як дивно, але на це рішення вплинула і її остання розмова з слідчим Янічиком Про пожежу в квартирі Рафаїла Сулімана на Кінській ходили дві версії Згідно з першою, Сулейман при свічці до пізньої ночі наводив порядок у своєму сейфі. Перевтомлений задрімав і сунувся стільчика на підлогу. Падаючи, певно, зачепив свічку, яка повалилася всередину сейфа, і запалила в ньому папери. Від вогню в сейфі зайнялися тороки кушетки – а звідтіль вогонь перекинувся на кімнату. Прокинувшись від жари та диму і усвідомивши, що його майно горить, Суліман старявся розумом. За другою версією, яку гаряче підтримував дехто з родини Річинських, у Сулімана здавна розвивалась психічна хвороба. Доктор Безбородько, крім того, твердив, що у нього спадкова, отже, Суліман і народився на світ вже не з розуму. Під впливом якихось психічних струсів хвороба загострилась. В приступі шалу, він сам запалив папери у сейфі, а звідти вже вогонь охопив і тороки кушетки, про які стільки мови було у слідчих. В таємничені в родинні стосунки Річинських діставали додаткове пояснення. Суліман закохався в Нелю, що являється ще одним доказом його психічного захворювання. І коли здав собі справу, що грішми здобути коханої не зможе, у душевному замряченні вирішив знищити їх за їхню безсилість. А чому мати Сулімана – Стара Бебеле не взялась гасити пожежу при перших її спалахах. Одні казали, що стара тієї ночі прийняла снотворний порошок, що зрештою не було в неї першиною, оскільки перед тим дві чи три ночі не спала, заснула так міцно, що її розбудили щойно сусіди, які збігались гасити пожежу. Що стосується снотворних порошків, то в домі вони могли бути. Всім було відомо, що у Суліманів була чимала домашня аптечка. Захворіє хто вночі з близьких сусідів, то замість вдаватись до вартової аптеки, стукав у вікна Суліманів. Другий варіант цієї події був той, що Суліман – Збираючись запалювати сейф, заздалегідь замкнувся зсередини і зовсім не відповідав на волання матері. Лише пожежна охорона виважила двері до його кімнати. Стара бебеле, яку першу стала допитувати поліція, виявилось, що майно Сулімана було ще й застраховане на велику суму. Лише ойкала і зойкала, і добитись від неї якогось путнього слова було годі. Коли панове з поліції намагались навідними питаннями допомогти її пам'яті, вона відповідала безкритично, залежно від того, в якому напрямі скеровували її навідні питання, описуючи по-різному один і той самий факт чи дію. У родині Річинських Знову виплила наверх історія ритуального вбивства та несправедливого, голосного на весь світ засуду пращура Рафаїла. Був це козир для тези Безбородька, що внаслідок спадковості Суліман прийшов на світ психічно неповноцінним. В домі Аркадія стали тепер усі пригадувати випадки підозрілої поведінки Маклера прийшли на пам'ять забуті висказування самого Аркадія, ба навіть його батька. Олена згадала, як покійний тесть серйозно перестерігав Аркадія перед надто великою довірою до сина сліпого Мортка, не тому, що це був єврейський, малоосвічений хлопець, але, власне, через те, що Рафаїл був мішігенем. Покійний Аркадій – Теж не раз серцем жалівся Олені на неврівноваженість характеру Сулімана. Негарно було, коли найде на нього діловий гешефтярський дух або навістить його манія цитувати псалми Давида чи перських поетів. Найбільш правомочно розводиться на цю тему «Почувала себе Мариня» А як же ж, хто, як не вона перша, звернула увагу їмості, що з Суліманом щось не в порядку? Але чи чиїмось хотіли прислухатись до її слова? Тої самої, певно-певно, тепер усі мудрі, а хто перший помітив, що Суліман баламутить? Їй йдеться тільки про чисту правду. Хто перший звернув увагу на це? Йомусь, наприклад, казали, що у Суліма добре серце, і тому він видається Марині дивним. Ха-ха! Мариня ходила з міною переможця, і тільки чигала, де б схопити терпеливого слухача. Мала великий запас всяких дивовижних історій, життя Маклера, і горіла бажанням поділитись ними. Чому раніше мовчала про них? «Ага, мудрі які!» А кому було розповідати, коли їй ніхто не повірив би? А чи знаєте, що Суліман перед сном передягається в дитячу сорочечку? Певно, що пошиту на його міру. Лягає на перину, а бідна Бебеле підкладає під нього церато пелюшки, сповиває його як дитину. Дає йому в рот літрову пляшку з соскою, і щойно так він засинає. А то файс, що? Річинській, зокрема Катерині, було не до Марининих файс розповідей. Голова докторової Безбородькової була до очманіння забита одним. Згоріло її грошове зобов'язання у сейфі Сулімана, чи, боронь Боже, уціліло? Відомо було, очевидно дуже загально, що частину грошових купюр і цінних паперів урятовано. Від салонів через базар до шинків велися розмови про те, чи банк прийме засмалені банкноти. Катерину цікавило ще інше. А якщо на грошовому зобов'язанні буде підсмалений підпис, зберігатиме воно юридичну чинність? Коли сумніви надто перевтомлювали її, для розрядження нервів Віддавалась Катерина за спокійливим мріям. Її зобов'язання згоріло, а Суліман ніколи не повернеться до психічної рівноваги. І вона нарешті може сказати самій собі – я щаслива. Та це уявлюване щастя було дуже короткочасне, наче морський прибій знову і знову повертався сумнів. А що, коли її зобов'язання Суліманові, ціле і неушкоджене, попало в руки слідчих органів? Нещастя примирило Катерину навіть з Богом. Не могла не вірити в Його всемогутність, але вже зідеалізувала собі Його, як у дитинстві. Бог зарозумний, щоб бути милосердним, але Він і не садист, не може бути, щоб він піддавав мене аж таким випробуванням. Зобов'язання згоріло, його нема. Будемо вважати, що його ніколи й не було, хіба що у хворій уяві Маклера. А якщо згорів підпис, а на рештках залишився мій почерк? А якщо збереглось повністю? Випадок з пожежею на ще раз дав Катерині нагоду пересвідчитись, які вони чужі з Теофілом. Коли вона вдень, заклопотана хворими, готувала одежі для майбутньої дитини чи врешті роботою в кухні, вночі звивалася і стогнала від мук непевності, безборотько зберігав олімпійський спокій, що остаточно виводило Катерину з рівноваги. «Я доти не матиму ні у сні, ні наяву спокійної години, доки не переконаюсь, доки не впевнюсь, що моє зобов'язання пішло з димом. Боже, де той, що сказав би мені, як воно насправді?» «Я йому ноги цілувала б вдячності, Ти тільки уяви собі!» – обняла чоловіка за шию. «Зобов'язання згоріло, нема. Ми вільні». Все, що в хаті і твоєму кабінеті, наше. Я лягаю спати і думаю про борги, а тут нараз ми вільні. Я перестаю думати про них. Я вільна, вільна. Ти уявляєш собі, яке це було неземне щастя. Не можу уявити собі, уф, яка духота. Визволяється безбородько з обіймів дружини під приводом надто високої температури в кімнаті. «Не можу, бо я так ніколи про це не думав». «Ти не думав про наші борги? Ти не думав про наше зобов'язання?»